Karibu tuangazie historia ya nchi ya Poland ama Polska, Jamhuri ya Poland. Poland ni nchi ya Ulaya ya kati, imepakana na Ujerumani upande wa magharibi, Ucheki na Slovakia upande wa kusini, Ukraine na Belarus upande wa mashariki, na Bahari ya Baltiki, Lithuania na Urusi katika mkoa wa Kaliningrad upande wa kaskazini. Ardhi ya Poland ni tuko tu kufikia kiasi cha Bahari ya Baltiki katika upande wa kaskazini mwa mlima kusini mwanji hio ndani ya eneo hilo lililotupo arzi inatofautiana kutoka mashariki na magharibi pwani ya kipora ya bahari ya baltiki ni muruwa zaidi lakini na bandari asilia katika mikoa grant na grania na skezini huko mashariki magharibi ambari. pwani hiyo ina upepo mzuri na maeneo kazaya pwani ya maziwa pwani za maziwa na fuko za zamani ambazo zimekatwa kutoka baharini sehemu hizi pia huitwa rasi Rasia Szczecin ipo upande wa mashariki mwa mpaka wa nchi ya Ujerumani. Rasia Vistula ipo upande wa mashariki mwa mpaka wa mji wa Kaliningrad ambao ni katika mkoa wa Urusi. Mto mrefu zaidi nchini Poland ni Vistula, Unawangukia ndani ya Rasia Vistula na pia unakwenda moja kwa moja katika Bahari ya Baltiki. Ni kilomita 164 kutoka chanzo hadi mdomo. Kanda ya kaskazini mashariki ni miti tu imejaa. Inakosa watu wachache ina rasilimali za kilimo na viwanda kanda ya kijiografia ina vilaya 4 za vilima vya moraine na maziwa yaliyotengenezwa na moraine haya yalianzishwa baada ya Pleistocene zazama za barafu ziwa masuriani ni miongoni mwa maziwa 4 ya wilaya yaliyochukua ukubwa kubwa la kaskazini mashariki mwa poland poland ina maziwa kibao kwa upande finland peke yake ina maziwa mengi zaidi maziwa makubwa ni scandinavian na mamri kuwa kuongezea katika wilaya kaskazini kuna idadi kubwa ya milima na maziwa katika milima tatura kusini mwa kanda kaskazini mashariki mwa mikoa Silesia na Masovia ambako kuna alama za mto na mabonde zama za barafu mkoa wa Silesia kuna rasilimali nyingi na watu wengi kuna makaa ya mawe tele Silesia chini ina mgodi wa shaba mkubwa kabisa Tambaral ya Masovian ipo kati ya Poland ipo katika mabonde ya mito mikubwa mitatu Vistura, bagi na nare Ukiendelea na safari kusini ni milima akanda ya Poland Milima hiyo ni pamoja na Sudetes na milima karapsi. Sehemu ndefu ya Karapsia ni milima Tatra ambayo imekwenda hadi kusini mwa mpaka wa nchi ya Poland Mlima mrefu zaidi nchini polandi unafahamika kama Ryski unaopatikana huko Tatras Historia ya Polandi Waslavdi walienea katika, katika nchi katika nusu ya pili ya karne ni atano BK Ukristo wa Katoliki ulipokewa na Mfalme Miecesco wa kwanza mwaka wa 1960 10, mpaka 1992. Na, na Poland kwa ujumla utazamiwa kama chanzo cha taifa la kipekee katika jamii ya Waslavi. Nchi ilistawi na kuenea hasa chini ya ukoloni wa Jagellon mwaka wa 1386 mpaka 1572. Poland liswan katika miaka ya 1569 mpaka 1795. Poland iliunganishwa na Liuan katika shirikisho la Kifalume. Mfalme wa Poland alikuwa pia mtawala wa Lian na tangu mapatano wa Lublin nchi hizo mbili zilikuwa na bunge la pamoja Lakini kila sehemu iliendelea na shiria zake na jeshi lake la pekee. Bunge la pamoja liyokuwa hasa mkutano wa makabaira wote lilikuwa na mamlaka ya kumchagua mfalme likapata ushawishi mkubwa. Wagoombe wa ufalume waliachana na mamlaka za kifalume, wakijaribu kupata kula nyingi za wabunge na hivyo nguvu wa Dola ilifufia Mwaka els nne nchi ilianza kurudi nyuma na zile za jirani yani Rusi, Austria, Prussia, ziligawana kwa wamutatu mwaka els sabi mbili mpa eltu Mpak elfu moja s eneo la kerote, yani kuanzia mwaka el s sabi mbili Majirani hayo matatu ya porandi yalivamia shirikisho na kugawana maeneo yake. Kufikia mwaka welfu na tisina tano, maeneo yote yalikuisha kugawia kati ya majirani hao. Mwaporandi walijaribu marakazaku jikomboa, lakini walipata uhuru kwa muda tu mwaka welfu mwajemia na mwajemia na kuminatano na pia mwaka 1198, hadi Baada ya Baada avitakuya pili porandi kawa chine utawala kikomunisti, hadi libofaulu kujikombua mwaka 1199, 79. Porandi mekuanchi mwanachama wa umoja ulaya tangu tarehe moja mei mwaka 1 Wakazi wengi ni wa porandi asilia, asili 93.2, wakiongia pia kiporandi na wakifuata Ukristo katika Kanisa la Kikatoliki yani amboni asilimiamaniini naabatano tena kuabidia pekee hufuata zaidi ukristo. Kristo. Kati ya lugha nyingine zinazotambulika kisheria, ayo inaongoza ni kikashubi na Kijerumani, halafu Kiberalaruzi na KiUkraini, kati ya lugha za kigeni zinazongoza ni Kiingereza na Kirusi. hiyo ndio pora andi.